Kapittel 18 Og suhitten Bildad tog til å svare og si Hvor lenge skal dere holde på med å gjøre ende på ord? Dere burde forstå, så vi siden kan tale. Hvorfor skulle vi regnes som dyr og betraktet som uren i deres øyne? I sin vrede river han sin sjel i stykker. Vil jorden bli forlatt for din skyld og en klippe flytte sig fra sitt sted? Nej! De ondes lys skal bli slokket, og gnisten fra hans ild skal ikke skinne. Selv et lys skal visselig for mørkes i hans telt, og i det skal hans egen lampe bli slokket. Hans spennstige skritt skal bli hindret. Ja, hans råd skal styrte ham. For av sine føtter skal han sannelig sendes i ett nett, og på ett nettverk skal han vandre. En felle vil gripe ham om helen. En snare holder han fast. Et reip er gjemt til ham på jorden, og et fangstredskap til ham på hans sti. Rundt omkring vil plutselige rättsler i sannhet få ham til å fare sammen av skrekk, og de vil med sikkerhet jage ham hvor han setter sin fot. Hans kraft blir tært av sult, og ulykken står klar til å gjøre ham halt. Den skal fortære stykkene av hans hud. Dødens førsteføtte skal fortære hans lemmer. Hans tillit skal bli revet bort fra hans telt, og den skal la ham vandre til rettslennes konge. I hans telt vil det bo no som ikke er hans. Svåvel vil bli strødd på hans tilholdssted. Nede vil hans røtter tørke inn, og oppe vil hans gren visne. Selv minne om ham vil med sikkerhet forsvinne fra jorden, og han kommer ikke til å ha noen navn ute på gaten. De skal støte ham ut av lyset. Inn i mørket, og fra det fruktbare land skal de jage han bort. Han kommer ikke til å ha noen etterslekt, eller noe avkom bland sitt folk, og det vil ikke være noen overlevende på det sted hvor han har bodd som utlending. På hans dag skal vestens folk i sannhet stirre forbløffet, og en gysning vil med sikkerhet gripe også østens folk. Ja, dette er en ugjerningsmanns boliger. «Og dette er stedet til en som ikke har kjent Gud.»